cu zece fecioare, care luând scandele lor, au ieșit în întâmpinarea mile lui. Cinci însă dintre ele erau înțelete, iar cinci erau nebune. Cele nebune luând își lor, n-au luat cu ele unde de lemn, iar cele înțelete au luat unde în vase, odată cu candelele lor, dar întârzind în mirele alții ci au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o Lui. Atunci s-au deșteptat toate cele fecioare și și-au împădăbit candelele lor, iar cele nebune au zis celor înțelete, da, ține din din umdele vostru, că se sting candelele noastre, iar cele înțelete au răspuns să zicând, pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici noi, nici voi. Mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați. Plecând în sere să cumpere, a venit mirele și cele care erau gata au intrat cu el la luntă și ușa s-au închis. Iar mai pe urma au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Dar el răspunzând a zis, Adevărat, vă spun, vă, nu vă cunosc pe. ce i-a căci nu știți ziua nici cea în În care va veni Fiul omului la Scriptură, are și această numire mare și de o importanță covârșitoare. El este și mirele nostru, al bisericii, al creștinilor. Fiul Împăratului Ceresc, Dumnezeu, a binevoit să se punune cu noi niște ființe slave, sărace și vicioase, niște ființe care locuim pe pământul acesta întunecat, înstrăinați și dezmoșteniți de patria cerească, căci grozavă a fost căderea neamului omenesc prin păcatul strămoșilor noștri, Adam și Eva. Pierduți eram și noi pe veci, dacă nu se cobora la noi cu milă și dragoste, fiul împăratului ceresc. Pierzarea noastră era veșnică, pentru că noi avem suflet nemuritor, nu suntem numai trup cu viață vremelnică, cum sunt animalele și toate viețuitoarele de pe Pământ. Pentru acest suflet nemuritor a venit mirele Hristos la noi, mirele sufletelor noastre. Și a trebuit să facă El pentru noi ca să ne dovedească adevărata dragoste știm cu toții și știe toată lumea creștină. Tatăl Ni l a dat nouă pe singurul Său Fiu. Fiul a luat asupra Sa păcatele noastre și prin cele mai grele suferințe le-a dus pe Golgota să le ardă pe cruce. Duhul Sfânt ne-a sfințit și ne-a înnoit pe noi, împodobindu-ne cu podoabe alese, și cu parfumul sfințeniei ei duhovnicești, dumnezeiești. Dar cine poate spune prin cuvinte cu ce vrăjmași a trebuit să se lupte mirele sufletelor noastre, Iisus Hristos? Și ce mulți vrăjmași a făcut El pentru noi? Dar pentru că ne-a iubit, i-a disprețuit și a călcat pe toți în picioare. Drumul până la noi a fost numai spini, bolovan și mărăcini. Dacă nu ne-ar fi iubit atât de mult, nu ar fi ajuns la noi. Este de ajuns să ne gândim că toată viața lui pământească a fost o suferință grea de la naștere, și până la înălțarea de pe pământ la cer. O, cu ce monștri, cu ce jivinii o a avut de luptat el și măicuța lui cea sfântă, Fecioara Maria! Sfânta Scriptură, care este insuflată de Duhul Sfânt, ne arată toată tragedia vieții sale. Să medităm mai adânc la Gerfa lui și să vedem cu ce preț mare ne-a răscumpărat El pe noi, căci El n-a dat aur și argint, ci și-a vărsat tot sângele Său în chinuri de grele pe crucea de pe Golgota. Ne dăm noi seama ce dragoste mare este aceasta? Suntem noi conștienți cât suntem de datori față de mirele nostru Iisus Hristos? Căci nici o jerfă nu e mai mare ca aceasta, să-ți dai viața pentru aproape. El așa a dovedit că ne-a iubit și ne iubește, dar spune Sfânta Carte că ne iubește cu gelozie. Ne dăm noi seama ce înseamnă aceasta, ce fierbinte dragoste are El pentru sufletele noastre. Să cugetăm mai serios la aceasta. Să învățăm mai bine credința că și mare este taina creștinătății. Un singur domn, o singură credință, un botez. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Să vedem acum care este ziua când ne-am cununat cu mirele nostru Iisus Hristos. Această zi mare și sfântă este ziua când ne-am botezat în numele Sfintei Trei. Atunci ne-am spălat de păcatele strămoșești prin moartea, îngroparea și învierea Domnului Hristos. Mirele nostru Iisus Hristos, Fiul Împăratului Ceresc, este bun, frumos, Bogat, ca lui este cerul și pământul și toate bogățiile și bunătățile văzute și nevăzute de ochiul cel sufletesc și trupesc al omului. Mireasa o sărăci, nu are nicio zeste, este fica lui Adam și Eva îmbrăcată în strențe și plină de bubele păcatelor, bolnavă, uscată și gărbejită. Dar Fiul Împăratului Ceresc Iisus, pe aceasta o vrea mireasă, din marea lui milă și dragoste, ca să ridice neamul omenez la înălțimea de unde a căzut. De aceea El este și doctorul cel mare. O vindecă de toate bubele păcatelor, îi scoate zdrențele patimilor și o îmbracă în haină împărătească, haina botezului. În momentul când se săvârșește această taină a botezului, mireasa se cunună cu mirele Hristos atunci primește o mulțime de podoabe și daru. atunci se spală de toate păcatele în baia botezului și imediat îi se dă haina cea luminată și împărătească să semene cu mirele nemuritoare din baia botezului care închipuiește jerfa de pe cruce, moartea și învierea Mântuitorului, Mireasa devine un om nou, căci a făcut un jurământ, s-a lepădat de satana și de lucrurile lui și s-a împreunat cu Hristos. De aceea se și împărtășește cu trupul și sângele lui. Unirea aceasta cu Domnul îi dă miresei cel mai apropiat grad de rudenie, să fie copil al lui Dumnezeu. Orice mare lucru este. De aceea, imediat Tatăl trimite darurile Duhului Sfânt să locuiască în sufletul miresei. În momentul când preotul unge pruncul cu sfântul mir mare. Și tot atunci ni se dă de sus un înger păzitor ca să păzească cetatea noastră ce a împrejmuită cu gard de piatră. Dumnezeu care știe că Adam și Eva a făcut păcate în libertate a găsit de cuviință să îngrădească libertatea cu gard de porunci. O grădină frumoasă cu legume și fructe, dacă nu este bine închisă, o calcă în picioare porci, câini, vitele și în zadar a mai muncit gospodarul. În câteva clipe o face praf. O spărtură, dacă face vreun animal, prăpădește tot. Iată dar ce bună este îngrădirea. Și totuși acest gard nu-l poate sparge decât păcatul. Păcatul face spărtura. Libertatea este o zestre dată de Dumnezeu omului. Prin libertate ne înălțăm sau cădem. Libertatea ne închide sau deschide rai. Depinde cum o înțelegem noi. Libertatea face din om un înger sau un demon. Un sfânt sau un criminal, un monstru. Libertatea e ca focul dacă o întrebuințăm cu grijă, avem mari binefaceri. Dar dacă nu strângem bine șurubul la butelie, singură, o singură explozie ne prăpădește și pe noi și ne arde tot ce am agonisit. Să ia aminte toți aceia care disprețuiesc îngrădirile libertății morale, toți cei ce nu-și cu ochii, să nu vadă spurcăciuni. Cei ce nu-și cu urechile, să nu intre prin ele lăturile și lătrăturile demonilor. Cei ce nu-și îngrădesc gura, mintea și inima, mâinile și picioarele, fiindcă aceste mădulare, au fost peceptuite la botez cu Sfântul Mir Mare, iar preotul a zis la fiecare loc, pe cetea Harului Duhului Sfânt, pe cetea Harului Duhului Sfânt. Așa a sfințit Domnul Hristos pe mireasa sa când s-a cununat la botez. Iată de ce spune Sfânta Carte, Că ne iubește cu gelozie. Mare iubire. Nespus de Și că prietenia cu lumea este de și vrăjmășie cu Dumnezeu. ca aceștia riscă să-și pierdă cu sfințenia lui. Prietenia cu lumea care lui noi lumea părătină lui Dumnezeu. Aceste daruri ale Duhului Sfânt, primite la botez, sunt comoara ce ascunsă în țarină, cum zice Domnul Hristos în filat cu comoara ce ascunsă în țarină. Iar omul care o găsește, vinde tot ca să cumpere țarina. Matei 13:44. Darurile botezului stau în lăuntru făpturii noastre în de nevăzat, așteptând propovăduirea lucrătorilor bisericii care vor dezgropa comoara cu învoirea omului care o are cumpărată și pusă în valoare. Comoara are mare preț. Însă adevăratul preț îl are când e știută, dezgropată și pusă în valoare. Adică darurile Sfântului Botez așteaptă voința și mintea omului să vadă, se învoiește cu aceste daruri, își dă el seama de valoarea lor, pricepe el cât este de bogat sau nu pune niciun preț pe el și călătorește cu nepăsare înainte pe calea lumii și a păcat. De aceea zice Domnul că omul acesta înțelept a vândut tot ce avea ca să cumpere țarina, cu comoara un suflet împodobit cu darurile Duhului Sfânt este atât de valoros că nu se poate cumpăra cu tot aurul și bogățiile lui niște bani de aur îngropați în pământ și găsiți după ani de zile au o valoare mare după pecetea veche a împăraților cu atât mai mare valoare are comoara cea ascunsă în țarina trupului nostru, care este peceptluită de Împăratul Ceresc, Sfântul Duh, la botez comoara harurilor sale, atunci când pune preotul și miruiește cu mir mare și zice la fiecare loc, pe cetea Duhului Sfânt, pe cetea Harului Duhului Sfânt. Orice mare este taina creștinătății. Iată de ce trebuie să vindem și noi toate cele vremelnice ca să câștigăm pe cele veșnice. Orice mare este taina creștinătății, orice bogăție de daruri purtăm în noi. Iată, așa devine omul biserică a Duhului Sfânt și mireasă a Mirelui Hristos. Suntem noi conștienți de bogăția slavei lui Dumnezeu, cu care a cinstit ființa omenească? Ne dăm noi seama cât de mult ne-a iubit Dumnezeu? Voi istorisi o întâmplare adevărată din vechime, Povestită de Sundar Singh, pentru a face o mică comparație de iubire a lui Dumnezeu. În anul 1921, un incendiu izbucni într-o pădure din Himalaya. În timp ce o mare parte din oameni încercau să-l stingă, alții se opriseră și priveau la ceva din vârful unui copac. Ei mi-arătară și mie un cui plin de puișori, înconjurat de ramuri aprinse. Pasărea mamă, care era pradă unei mari spaime, zbura pe deasupra cuibului. Cum am vrea să-i salvăm pe acești micuți, spuneau martorii dramei. Dar acest lucru este imposibil. Focul este prea intens pentru ca să ne apropiem noi. Ședeam acolo și priveam tot, atât de neputincioși, cu toții. Deodată văd aprinzându-se și cuim. Credeam că fasărea mamă își va lua zbor, dar nu. Iar din potrivă se repezim flăcări, că și întinse aripile peste puișori spre a apărat dar într-o clipă cu victima iubirii sale. Ea a fost prefăcută în cenușă, numai decât. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Întorcându-mă spre și mei, le-am spus, această iubire minunată mă înduioșează. Dacă ne-a fost dat să fim martori unui astfel de devotament, la o creatură așa de mică, cu cât mai mare este iubirea și devotamentul pe care îl întâlnim la Creatorul nostru Dumnezeu. Aceeași iubire, infinit de mare, l-a făcut să părăsească cerul, să ia tip de om, să-și dea viața sa pentru noi pentru a ne păzi, să nu murim în păcatele noastre. Și atunci ne întrebăm, dacă mirele Hristos a făcut pentru mireasa atât de mult, nu se cade și miresei să păzească legătura dragostei față de mirele ei? Mai se pot numi mirese ale Lui Hristos și a cei creștini care disprețuiesc învățăturile Lui, care s-au dedat la fel de fel de spurcăciuni, de desfrânări, care își ters pe cetea Duhului Sfânt privind atâtea măscăriciuni și murdării pe la videocasetofoane, sau unindu-se în păreri, și găsindu-i de bun pe atei, pe sectanți, pe toată gloata destrăbălaților, bețivilor, tâlharilor, se unesc cu ei și lasă pe mirile Hristos. Cei care am citit viețile sfinților, am auzit prin ce chinuri au trecut sfinții ca să-și păzească fecioria sufletească și trupească dar mai ales fecioria sufletească. Fecioria trupească o aveau și cele cinci fecioare nebune, dar nu o aveau pe cea sufletească. Această feciorie o caută mirele divin de la noi. Nu e vorba de sex. Căci toți suntem mirese ale lui Hristos e bărbat sau femeie, de la botez. Cine a pierdut fecioria trupească a mai avut șanse de mântuire. Dar cine pierde pe cea sufletească nu mai avem garanții de niciun loc. Că trebuie pocăință mare și nu mai avem timp. Fecioria sufletească o pierd cei care fac păcatele de mai sus care am amintit și alte destule. Deci atenție, frans creștini, nu vă băgați gâtul în jugul de deavolului, că veți ara cu el în iad să privim mai serios mântuirea noastră. Venirea mirelui este mai aproape ca oricând. Sfântul Simeon, noul teolog, spune că cel ce n-a primit botezul Duhului Sfânt nu s-a născut spre viață duhovnicească. Unul ca acesta este inexistent, incapabil de a naște fi duhovnicești, fiindcă el însuși este nenăscut acest drept și această putere o au cei ce au primit Duhul Sfânt și de aceea numai aceștia pot învăța pe alții, pot să povățuiască, să vorbească altora de Dumnezeu și numai aceștia sunt pe drept teologii lui Dumnezeu. Adevăratul scop al vieții creștinești constă în dobândirea Duhului Sfânt rugăciunea, privegherea, postul, milostenia și orice faptă bună săvârșită pentru Hristos în numele Lui sunt mijloace prin care dobândim pe Duhul Sfânt. În pilda celor cinci fecioare înțelepte și cinci nebune, cărora nu le-a ajuns unde lemnul, le-a spus, mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar până să cumpere ușile cămării de nuntă s-au închis și ele. N-au mai putut să intre în lăuntru. Cu toată fecioria lor trupească, n-au putut intra în lăuntru cămării de mire. Pentru că nu și păstrase fecioria sufletească. Adică nu făcuseră o schimbare o renaștere prin Duhul Sfânt. Schimbarea aceasta o dorește Dumnezeu de la noi, căci aceasta este mireasma curățeniei și a sfințeniei care se lipește de suflet și poate străbate în viața veșnică la mirele cel dorit. Iată, acesta este un delemnul din candele Fecioarelor Înțelepte, care a putut să ardă luminat vreme îndelungat. Așa că ele au putut să aștepte pe mirele cu candelele aprinse. care a și venit la miezul nopții și le-a deschis cămara cea de bucurie. Cele neînțelepte care au mers în piață să cumpere un delem n-au reușit să se întoarcă la vreme, și când au venit, ușile cămării de nuntă erau închise și n-au mai putut intra. Piața, unde se vinde unde de lemn, este viața noastră, cea vrebelnică până la moarte. Atât, ușile închise, este moartea noastră. Să închid ușile, s a terminat cu pomara mântuirii înțelepte și neînțelepte sunt sufletele creștinilor, unde lemnul nu închipuie numai faptele bune, ci harurile Duhului Sfânt, care se revarsă în lăuntru ființei noastre prin mijlocirea faptelor bune, prin a cărui lucrare ființa noastră se transformă din stricăcioasă în nestricăcioasă, din întuneric în lumină, din moarte sufletească în viață duhovnicească, din peșteră pustită de patimi, unde mișună viji jiviniile și fiarele sălbatice, se schimbă în biserica lui Dumnezeu, în cămară prealuminată, plină de bucurii ale veșnicului Mirei Iisus Hristos, mântuitorul sufletelor noastre. Când spune Dumnezeu, iată eu stau la ușă și bat, să înțelegem că ușa este timpul vieții noastre vremelnice, de aceea zice Domnul, în ce te voi afla, în acelea te voi judeca. Grozavă nenorocire va fi pentru cei aflați încă împovărați de grijile și plăcerile cele lumești. Vai celor ce se înșeală, se înșeală cu unele fapte ale credinții, făcându-le de formă și n-au ajuns să se convertească Adică să trăiască în adevăratul simț al rugăciunii, al curățeniei într-o viață alipită de Dumnezeu, de voia Lui. Deci numai aceea ard de dorința mirelui, de patria cerească cu veșnicia ei, cine face faptele bune din obicei, cine spune rugăciun numai ca pe poezii, fără să fie simțite și trăite, dovedesc că nu s-au convertit. Convertirea o face Duhul Sfânt. Sabia cuvântului cântaie ramurile cele sălbatice și altoiește mlădița de soi nobil, face roade bune. Dar până la roade trebuie păzit altoiul, să nu-l rupă porcii și vitele. Altoiul este botezul. La începutul creștinismului foarte puțin creștini se duceau în iad. Pentru că și aceia ce făceau cât un păcat mai mare, făceau și pocăință pe măsura păcatului. Acum creștinii noștri fac păcate mari și caută preoții care să-i dezlege fără nicio pocăință, să se împărtășească doar plătim ceva bani, adică să vândă pe Domnul trupul și sângele Domnului pentru bani. De aceea se vor duce amândoi în iad, în focul iadului. De aceea și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Prea povară îl așteaptă pe preot. Preotul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletele care i le-a dat în primire. Iar al copiilor celor mici, botezați, îl rup însuși părinții până se fac mari căci nu au grijă să invețe învețe dreapta credință ortodoxă. Și ei nu știu despre răscumpărătorul nostru, decât ca o poveste goală, cu făt frumos și moș Crăciun, despre toată religia noastră. N-au aflat decât foarte puțin. De aceea îi atrag sectele și toate momelele satanii, se pierd. Vai ce răspundere grozavă! Aveți părinți de sufletele copiilor pe care i -i aveți, și părinții cei trupești, cei sufletești. Și mai ales ce cumplite remușcări vor fi la sfârșit, când împreună veți fi legați și aruncați la gunoiul iadului, căci împreună v-ați veselit și v-ați mocirlit în toate pornografiile, Treziți-vă fraților, treziți-vă copii până nu e târziu, că vine moartea. Se închide ușa și nu mai se poate face nimic. Puiul de pasăre care deși are oci, arit, nu se poate servi de ele decât după ce devine liber, adică să iasă din coaja de ouă. Ca să iasă din coaja de ou, trebuie ca pasărea să țină oul cal, mereu. Așa și noi, cât timp suntem în lume, avem trebuință de prezența și focul Duhului Sfânt. Porumbelul, Duhul Sfânt care ne încălzește, ca să ne pregătească și să ne încălzească. să facă lucrarea aceasta Duhul Sfânt trebuie să implorăm și noi cu rugăciuni fierbind harurile Duhului Sfânt ca să ne aducă la viață veșnică. E bine să știm și lucrul acesta și să fim încredințați că înainte ca omul să înceapă să se ruga să ceară ceva de la Tatăl nostru el, milostivul, pornește la lucru mai înainte. Adică Dumnezeu dă lapte pentru hrana copilului. Așa se face creșterea cu sufletul, cum se face și cu trupul. De când pruncul a luat ființă în pântecele mamei, Dumnezeu îi pregătește și hrana. Adică laptele pentru creșterea lui dar laptele nu vine în gura pruncului decât dacă îl suge. Tot așa Dumnezeu, mama noastră spirituală, are pentru noi un lapte care nu ni se dă decât dacă îl cerem prin rugăciune. Când noi luăm acest lapte spiritual, atunci noi îi cunoaștem dulceața ca și copii Noi devenim din zi în zi mai puternici, și putem să biruim toate ispitele. Și așa viața cerească începe de pe pământ. Creștinismul nu este numai o nădejde viitoare. Creștinismul adevărat trăiește în cerul lui Hristos de aici, de pe pământ, în lumea aceasta. Pentru că l-are prezent pe Hristos în suflet și în trup în inimă și în minte și în tot momentul. De aceea numai acești creștini simt bucuria mântuirii, au această mulțumire sufletească. Mântuirea nu se poate obține prin știință și prin credință, Ascultând și primind cuvântul lui Dumnezeu, fără credință, fie savant sau ignorant, tânăr sau bătrân, se rătăcesc și pierd mântuirea. Când unui om este sete, ceea ce cere el nu este știință, ci apă, iar înainte de a bea, el nu are nevoie să știe că ea conține hidrogen și oxigen, dar stă sta întâi să facă socoteala să învețe ce sunt aceste corpuri, ar putea să moară de sete. Din timpurile cele mai străvechi, oamenii și-au potorit setea cu apă, fără să-și bată capul să cunoască compoziția ei. La fel, nu avem nevoie să fim instruiți, să învățăm ca și când s-ar mântui numai cei care învață teologia. Pentru a primi apa cea vie pe care Domnul Hristos vrea să ne-o dea, spre a răcori și mulțumi sufletul nostru. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat atâta hrană vie, lapte sfânt duhovnicesc și noi nu vrem să-L sugem, să ne hrănim, înseamnă că noi ori suntem bolnavi grav, ori nu suntem din Dumnezeu și nu este El mama noastră. Căci cine este din Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, așa zice Sfântul Ioan Apostol. O mare deosebire este între pruncii care se nasc din părinții care au avut fecioria deodată cu cununia și cei care se nasc din părinții care mai întâi au greșit și apoi s-au cununat sau de la a doua sau de la a treia cununie cu aceștia se împlinește prorocia părinții au mâncat aguridă iar copiilor li s-au screpețit dinți. Ce bine zice Domnul Hristos, că fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, este hrana și doctoria sufletului. Dar dacă nu vrem să o trebuință adică să împlinim ce citim. Nu ne folosim. Căci nu auzitorii, ci împlinitorii se mântuiesc. Cum zice Domnul, auzitorii cuvântului Dumnezeu nu sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar împlinitorii sunt intrați în împărăția lui Dumnezeu. Împlinitorii sunt cu mirele divin, cu fecioarele înțelepte, cu îngerii și sfinții. Trăiesc pe pământ ca în cer. Pentru împlinitori, raiul începe de a ieși de pe pământ. O, ce adevărat este! Ce fericire este într-o casă când toată casa slujește Domnului și toți se înțeleg, și o pace și o dragoste, toți se roagă, toți cântă, toți vin la biserică. Toți îl slăvesc pe Dumnezeu. Ce nenorocire este într-o casă, unde e numai un bezil. acolo parcă e iar, și pe ceilalți îi vântură și-i și poate un bloc întreg și copiii pe glumuri și soție, și prăpăt, Ce bine ne spune Domnul! Gândiți-vă la pecioarele nebune, cum stăteau înaintea camerei de luntă, dar nu puteam să intre în lăunt. Tu nu ești departe de Împărăția Lui Dumnezeu, spuse Iisus unui tânăr bogat. El s-a bucurat că a putut să audă aceste cuvinte spuse de Iisus înaintea tuturor. Dar în același timp trebuia să se întristeze, auzind că încă nu are Împărăția Lui Dumnezeu. A fi aproape nu înseamnă mare lucru. Trebuie să fii în lăuntru. Să ne gândim la fecioarele cele nebune cum stăteau înaintea camerei nuntă se băteau un fier și strigau. Doamne, Doamne, deschide-ne Dar n-au auzit glasul pe cât. Nu vă cunosc pe voi. A fi aproape salvat înseamnă aproape pierdut. Nu e treaba făcută isprăvit. Într-o junglă deasă unde se vânează tigrii, vânătorii au la ei cheia unui loc de refugiu, construit pentru a servi de adăpost în caz de pericol. Într-o zi, unul din ei își loc pușca și plecă. Sări un tigru, ochii și trase, dar îl scăpă. Omul, văzând că este urmărit de fiara care se luase după el, ca să ajungă la casa de adăpost, aruncă pușca în fața acelei căsuțe și căută cheia. Dar uitase să o ia cu el atunci tigru sări asupra lui și-l omorâ. Între casa de refugiu și vânător nu era decât grosimea ușii și totuși omul își pierdu viața din cauza neglijenței lui. Tot așa ar fi murit dacă ar fi fost la o mai mare depărtare ca atunci când a fost aproape lângă casă. Nefiind departe de împărăția lui Dumnezeu, mulți neglijează cheia. Care este cheia? Pocăința, frati creștin și rugăciunea stăruitoare. Pocăința. Aceasta este cheia salvării noastre la toți, că toți suntem păcătoși. Este mare pericol să pierdem darurile și harul pe care l-am primit. Dacă n-ar fi fost așa, Domnul nostru nu ne-ar fi adresat aceste avertismente. Iată eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu nuna. De aceea vegeți și vă rugați. Dumnezeu care este iubire și vrea să ne salveze. Ne-a dat prilejul să ne pocăim, să facem pocăință. Dacă noi disprețuim acest lucru, nu vom mai avea prilejul după moarte. De aceea vom primi pedeapsa veșnică, nu pentru că am făcut păcate, ci pentru că nu ne-am pocăit de ele, nu ne-am căit, nu ne-am întors din rele. N-am făcut canon. Domnul Hristos de aceea s-a coborât pe pământ, ca să ne dea posibilitatea să fim salvați. Și numai atât este ziua pentru noi, cât putem lucra pocăința în trupul acesta cu care am făcut păcatele, trupul acesta cu care am jignit măreția lui Dumnezeu, harurile Duhului Sfânt. O, unde poartă omul aceste daruri, această comoară sfântă, o, unde le, le poartă, Nu vă mai spun că le știți. De aceea trebuie îmblânzită firea noastră cea sălbăticită a trupului, ca să se domesticească și să ajungă prin sfințenie asemăna cu Domnul Hristos în toate virtuțile. Și mireasa să se cu mirele. Acesta este secretul mântuirii. În Sfânta Evanghelie, cu pilda celor zece fecioare, ne spune că fecioarele, tot așteptând și văzând că mirele zăbovește să vină, au adormit, au ațipit toate, adică și cele înțelepte și cele nebune. Acest moment parcă îl trăim acum noi. Căci un somn adânc a cuprins toată lumea, un somn sufletesc s-a lăsat peste ochii și mintea lumii creștine. La cei mai mulți le vine să râdă în respir că e gata să vină Domnul, e gata să vină judecata, sfârșitul lumii pe care îl propovăduim în crezul. Mire de Hristos! atâta întuneric au în minte că nu se pot ține pe picioare. De ce oare? Biata lume, a obosit-o prințul întunericului acestui veac, cu toate momentele lui și jucăriile lui, cu toate programele otrăvitoare și omorâtoare de suflet. În capcanele acestea au căzut o parte... Și din fecioarele înțelepte, cu de Evanghelie, au căzut, au adormit, adică fecioarele înțelepte s-ar considera preoțimea, că călugări, maici, creștini care odată erau mai împlăcărați în credință, tocmai acum au adormit. Așa spune Sfânta Carp. au adormit și cele înțelepte. O, pecioare adormite, dacă vă găsește Mirele Hristos cu ochii la televizor, la videocasetofon, în toate mizeriile zadarnice vă sunt posturile, rugăciunile și toate ostenerile voastre și prietenia cu lumea, cu lumea aceea care o vedeți în acele aparate, este vrăjmășie cu Dumnezeu, căci lumea aceea pe unde, pe de acelea, îți vine în casă cu multe murdării. și cu Dumnezeu pe gata venirea mirelui și sfârșitul la ușă. Că vraja ispititoare a lumii e dulce ca somnul de miezul nopții. Mai departe spune Sfânta Carte că la miezul nopții s-a făcut o strigare. Iată vine mirele, ieșiți într-un timpinar. Atunci pecioarele s-au sculat și au pregătit candele. O strigare de la miezul nopții este și vestirea acestei prediciubiții mele, copilașii. Și ca o trâmbiță cerească, vestește venirea mirelui. Fericite vor fi fecioarele care se vor trezi dar mai fericite cele care se vor scula din patul fără de legilor. Căci una este să te trezești și să stai tot în pat, să te întorci pe partea cealaltă și alta să te scuri, să părăsești patul morții că omul când doarme jumătate e mort, să părăsești patul dulceții, somnul lenevirii. Vremea este aproape și multe semne ne spun că mirele este gata să apară pe norii cerului. Să ne sculăm, frați creștini, să aprindem candelele copilași, să fim mai aprinși în credință, în nădejde, mai împlăcărați în dragoste și să cântăm și noi cu Sfinții Părinți. Iată de bine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla prive tine. iar nevrednic este iarăși pe care o va afla renevi. Vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te împui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Să, trăiți, să, -i, să, -i, să -i.